Els usuaris de la Biblioteca Can Baratau ja poden consultar tota la informació digital d'aquesta instal·lació municipal des de qualsevol ordinador les 24 hores al dia als 365 dies de l'any. Així, només amb el carnet, tindran accés a una quarantena de revistes en català, 600 mitjans de comunicació, obres de referència i diverses enciclopèdies, entre molts altres documents. Fins ara, la informació de la Biblioteca Electrònica es podia consultar des dels ordinadors de la mateixa Biblioteca Pública. Ara, la novetat és que també es podran consultar aquests continguts, des de qualsevol ordinador, una mesura amb la qual el Departament de Cultura de la Generalitat vol facilitar l'accés a continguts digitals de qualitat a totes les persones usuàries de les biblioteques públiques. Per accedir-hi només cal disposar del carnet de la biblioteca i registrar-se com a usuari, tal com explica una de les bibliotecàries de Tiana, Alicia Romero. La novetat és que a partir d'ara es pot accedir des de casa, amb el carnet de la biblioteca, els doncs diaris i revistes dels que disposem aquí. Solament s'ha d'entrar amb el teu número de carnet i registrar-te i accedir a l'enllaç wwwkioscatbiblioteques i tenim més de 40 revistes, entre elles Sapiens i diaris, doncs El País, El Periódico de Catalunya, amb l'obertura d'aquesta eina es preveu un increment en el nombre d'usuaris que consulten tot aquest tipus de publicacions a través de la xarxa i la substitució dels quals es paguen fons públics. I és que des de la Biblioteca Can Baratau s'ha volgut subratllar el gran nombre de serveis i descomptes als quals tenen accés els usuaris i que no sempre en són coneixedors. La gent té la teoria de que amb el carnet solament es presten llibres de des i tal i no. Amb el carnet, des de casa, es pot veure bueno, tot el que tu tens, tot, tot el que tens en, en prèstec, i a més a més doncs, pots consultar el doncs, quiosque. La biblioteca electrònica ofereix accés a més de 40 revistes en català incloses al portal kiosc.cat de temàtiques diferents com gastronomia, turisme o música, així com a 600 mitjans de comunicació i a 42.000 notícies diàries a text complet de diaris espanyols i estrangers. També permet consultar obres de referència a llengua catalana, castellana i anglesa, diverses enciclopèdies i altres documents com totes les lleis. Ràdio Tiana, serveis informatius.